Сега ще ви предложа да погледнем заедно а, към сводка, изписано с латински букви, всъщност френско-язичен медиен канал в Телеграм. Правят го журналистът Александър Леви и Катрин Гишар и двамата са мои специални гости на финала на Хоризонт Добед, първото издание за 2023 година. А, и накратко да припомня, френско-българския журналист Александър Леви е работил за престижни френски медии като Люмонт, Монт, е на отдела за Европейския в Кория Интернационал, където работи заедно с Катрин Гишар. Също така а, работил е и продължава да сътрудничи на швейцарския вестник Лютон. А, също така а, Лумонт казах, Фигарода добавя, Либерасион също, има опит в отразяване на военни конфликти, автор е на книгата за аферата Илан Халими а, и няма, не мога да изброя всичко. Последната му книга е Дневници от а, Странджа, историята на границата между България и Турция. И така казвам добър ден на Алекс Леви. Здравейте. А, и на Катрин Гишар. А Ами да започнем там. Защо сводка? Аналогията с военен бюлетин от съветската ера веднага се набива на очи. Абсолютно. И това на нас много ни харесва това и ми, защото а, първата асоциация разбира се с, а, с а, този военен бюлетин, сводки, водки. Наводки, но все пак има и, има и думата водка в него, което много повече говори на нашия, френски, на нашия френски читател. И ние често споменаваме, че го пишем без водка, т.е. не го пишем под влиянието на водката, но си остава един всекидневен бюлетин, който ние се наехме да пишем върху този конфликт и целият регион, просто защото имаме това усещане, като журналисти, че живеем в е, един много особен момент в нашата лична история, но и в историята на Европа. Тоест, ние сме свидетели на една е, широко война, е, без прецедент от световна е, война, Илославските войни в никакъв случай не трябва да се забравят, но те някак си бяха много по-локализирани. А Тук а, а, опасността, всички ние да попаднем в тази война и ние вече сме в нея. И ние това искаме да разказваме, че ние вече сме в война е много по-реална. Сега вие имате а, опит, сериозен опит на Балканите и а, така българска а, добро познаване на България, като страната от която всъщност а, заминавате да учите в а, Франция основно, а, но Познавате ли достатъчно добре а, тази част на Източна Европа, за която става дума в момента с тази война? Имам предвид Русия и Украина. Да, абсолютно. Като журналист аз почнах моята кариера благодарение, бих казал, на югославския конфликт, но той след 1999 година беше изместен от двете чеченски войни в, в, в Русия. Аз съм бил няколко пъти там, писах една книга, едно уникално свидетелство на един френски заложник, мой и фотограф, който прекара почти две години заложник в Чечня и ние написахме книга заедно. Той е трагичен случай, защото той се самоуби след нейното издаване. Така че бившето съветско пространство, защото за това говорим, за това избрахме това име са тази съветска история, която е обща и за Украина, и за, и за, и за Русия, ми е така втория сюжет и той ми е много по този сюжет. Аз съм живял в Русия, преподавал съм в техния университет и следя Украина от Оранжевата революция до, до сега. Така че това са ми две напълно познати страни за мен. Имам много приятели от едната и от другата страна. И просто... Има и семейна история в, моето, в моя род, свързана с бели руснаци. Така че просто нямаше начин да ни се захвана с този сюжет. А как изглежда този въпрос за Катрин? Да помоля и тук за помощ в превода, разбира се, за нашите слушатели, Алекс. Да включим Катрин в тази Да, да къл dimension праме за това ця гер? Мој е парламе за мој историја фамиліја, но и за мој историја професионална. и тута Европа до и ја работа за Јанемања. Така, се опитам да преведа. Катрин Геша каза, че винаги се интересува от източна Европа, но конкретно от тя следи Германия, защото говори немски език. Oui, donc j'étais responsable pour le coin international de l'Allemagne, donc je me suis beaucoup intéressée aussi via l'Allemagne à l'Europe centrale et orientale, et ça m'a vraiment... Пъдето така имате? Да, чрез yeah. а, а, Германия, всъщност аз се заинтересувах а, и почнах да, да работя върху с... Източна Европа, защото, както ние знаем във Франция, Германия с бившата си, си източна част и своя рода врата към Источна Европа. Това е много интересно. Всъщност, някак си а, в, а, през вашите две личности, а, можем да видим а, преплитането, може би по някой пъти на френския и германския контекст в разбирането на източна Европа. Но ми е много любопитно, тъй като наистина имате опит от отразяване на военни конфликти и взимане на журналисти или пък хуманитарни служители на международни организации за заложници от въоръжени терористични групировки. Примерно, аж, бихте ли имал специално внимание към теми като това, което се случва за плахата срещу Христо Грозев в контекста на войната на Русия срещу Украина? За Христо Грозев също бих казал, просто няма начин да нямам позиция. Първо защото той е роден, както и аз, в Пловдив. Почти сме комши, като, като деца. После аз заминах много рано, но той е по-късно. Той ми е не само приятел, но той е невероятна личност и това, което прави последните години е невероятно. Така че аз имам и лична позиция към, към този случай, което разбира се много субективна и тя е абсолютна поддръжка и, и, и, и възхищение от това, което прави и, и, и нещата, които той успява да да извади. Това, което му се случва в, в момента, също е така доста безпредседентен случай, както много неща, свързани с тази война. Аз мисля, че той е... И той сам го каза, аз имах това впечатление, но той сам го потвърди за сега той единственият чужестранен журналист към който Русия си позволи, защото все пак може би това е името, си позволи да го, да, да го анонсира за издирване. И това не е, не е гражданин. За, защо да го търси в Русия? Той не ходи в Русия, той не живее в Русия. Е, той даже има забрана за влизане от Да, има, има забрана. Така че е абсу, абсолютно абсурдна ситуация. Но може би се връщаме малко към този анекдот, който е нивоятен с Луфтханза. Може би Русия все пак смята, че България е бивша 16-та република и той като човек с българско гражданство е в обсига на, на силната руска ръка. Сега това с Луфтханза има нужда от контекст, защото може би не всичките ни слушатели а, са разбрали за този сюжет. Става дума за германската... Ето, отново Германия се появява. <laughs> Катрин Дише се усмихва <laughs> в студиото, но а, германската авиокомпания, която в навечерието на Коледа а, отказва съдействие за а, помагане на едно дете да смени полет от щатите към България, защото според служителите на Луфтханза, България била част от Руската федерация. Имаше много бурни коментари в социалните мрежи, но това е всъщност да, този мерси, контекст, мерси който за реперира Александър да. за, Леви в за отговора на мой въпрос свързан да, с, с Христогрозът. Но... Да, защото все пак трябва да се каже, че нали, благодарение на факта, че това дете е, е дете на български посланник в, в, в Вашингтон, за това доби... Не, а... Такава медийна видимост. Абсолютно, да. Обаче, обаче Алекс, а, няма как да не попитам а, дали, дали имахте възможност, докато сте в България, да видите, да усетите от атмосферата, начина по който една част от журналистическата колегия в България реагира на а, заплахата срещу колегата Христо Грозев. А, тази част от а, журналистическата колегия казаха, а не, той не е журналист, той е... Агент, разузнавач на МИ-6, Неща, които пък се появяват mm. в руската преса. Сега аз а, а, имам едно такова златно правило. А, не обичам да коментирам а, работата на мои колеги в България. Имам сред тях много приятели, много често а, а, с, имам. А, прекрасни отношения с няколко от тях, които често ми помагат или ми, ми подсказват идеи за моята работа, стати и така нататък. За другите просто а, няма аз да коментирам. Но това, което бих искал да кажа и това навръща за, на целта на нашата сводка е а, какво, какво да правим с това, с това руско влияние. Вие, а, вие казахте няколко така думи, епитети за Христо Грозев, ми те идват директно от руската Пропаганда. Това, че агент на, на, на МИ-6 излезе от, от ФСБ края на лятото, защото те се опитаха да го въвлекат в една история, която те малко или много съставиха, която е свързана с отвличане на руски самолети. И той бил посредник едва ли не, Христо Грозев, нашия приятел от Пловдив, бил посредник за това, тази огромна операция между Украина и Русия, която... Тайна операция а, а, на, на Мишес, свързана с отвличане на руски самолети, т.е. да се руски пилоти да избягат и да си а, предоставят а, самолетите на Украина. Т.е. това е разказа, който се появи в, в руски и, и те го търсят, де-факто, заради това. Защото все пак има нещо. Не се знае търсят. за какво го търсят. Да, ако се го... съди по, mm. Mm. Mm. по изявленията на mm. руската посланничка, и тя не знае защо го не търсят. Знае. И да, призова не знае. българското МВР е да питало да, руското. Да. да. Но това, което ви казахте, това са а, все пак елементи, опорки, както си казва, на руската пропаганда. Защо са стигнали и как са стигнали до устити или перата, или а, интернет сайтовите или телевизиите на тези колеги? Мен мен това ме интересува. Не ме интересува, защо те решават в един момент да станат техен рупор. Мен е много интересен този път. И е, ако искате, ще ви кажа много кратко един анекдот, който също е свързан с България. Много е, от вашите слушатели сигурно си спомнят за един прекрасен френски посланник в София, Етиен Де Понсен. Етиен Де Понсен в момента е посланник в Киев. Преди няколко седмици излезе информация в Туитър, моментално беше е, разпространена френската крайна десница, че той а, едва ли не си тръгва от Киев, защото е несъгласен с политиката на френското а, правителство и се пита какво правим в тая страна и защо Зеленски праща своите хора на смърт. И това му са му съвшиват тези думи. А, а, а това е, може би, най-активният посланник а, Френски или, може би, западен в Киев, който а, в момента даже е в Киев... Не си, не, никога, си е тръгнал, не си е тръгнал. Никога не си е тръгнал. ми писа този ден, че за първи път от а, началото на живота си прикарва корида и нова година, далече от, от родините си, му, а, м, м, м, му вписаха, че захопва вратата и си тръгва от Киев, знак на несъгласие. Той единствен, който остана през целите и бомбаде, бомбардировки там. И а, ми беше интересно откъде идва този фейк. Той моментално го опроверга. А, и откъде идва? От Африка от руски тролови, но минали през Африка, от брега на Слоновата кост. От една фабрика на тролови на Пригожин, на Евгений Пригожин. Ето това ни интересува нас. В кот Дивуар? Абсолютно. Да. Код Дивуар, където всъщност да. руски частни формирования а, Вагнер Ван... а, активно, активно действат. Ето за такива неща пишем ние. И мен ме интересува пътя, разбирате ли, на тази пропаганда mm -hmm. и защо аз, а, извинявайте, но и по вашето радио чух един ваш слушател, вие имате Една, едно предаване, в което те се изразяват свободно, да говори например за Зеленски. Той каза аз искам да го коментирам. Зеленски, това наркоманче. Откъде на този човек от Провадия или от Карлово е дошла идеята, че Зеленски е наркоман, наркоманче? Ми това идва точно от думите на руската пропаганда, на Медведев и на Путин. Те така го наричат и цялата руска клика така го наричат и как е стигнало до ушите на този човек, това ми е много интересно. Но е много важно, наистина, да се, да се проследи този път пътя на, на информации, които не почиват на факти. Нали така? Ма разбира се. Обаче, обаче, какво правим с тези хора, които казват ми, не ни интересуват фактите, защо пък това да не е факт? Защото ето един такъв човек беше и Доналд Тръмп, който твърдеше, че има альтернативни факти. Тоест ние се сблъскваме с нещо много по-голямо от просто хрумка в главата на, на някой. Става ли дума за политически проекти, основани върху подмяната на фактите с лъжи? А, това, е, а, това е политика а, на, на Руската федерация от години и тя намира свои вектори в целия свят. А, не бива да се демонизира тази страна, защото също така в, а, има и руски медии, които работят от Литва, от Рига, и, а, от чужебини, които вършат прекрасна работа и една част от нашата работа е да им да им даваме също глас. Но, а, но тази политика на създаване на, на една а, паралелна реалност е а, в момента а, върви по целия свят. И, и, и идеята е много проста. Един, а, един британски журналист от руски происход, а, това му е, мисля, че и заглавие а, на, на книгата а, за, за, за Русия в една страна, където, всичко е, а, където нищо не е верно, всичко е възможно. Включително и упражняването на тотално насилие. Абсолютно да. Сега, а, последната ви книга Алекс Леви е за Странджа. Границата между България и Турция по време на студената война. А, и ми е любопитно дали проследихте един друг сюжет. А, българските институции, които обвиниха международно журналистическо разследване, а, то беше по повод стрелба по мигрант от Сирия на границата а, между България а, и Турция. Значи, институциите едва ли не описаха а, своя отговор на това разследване, като а, ето, заради такива разследвания, заради такива журналистически публикации не ни приемат в Шенген. <съкъв> vid, да, да, да, познат. Имате ли да, е този коментар върху този случай? Защото, а, като че ли разговора, е, изобщо разбираме ли какво правят международните журналисти, когато правят а, общи международни журналистически разследвания, или ето такива проекти, като вашия сводка? Или всяка страна се капсулира в себе си и гледа на такива неща, като А, те там нещо а, ни клеветят? мисля, <съкъв> малко преди нас говореше Ивай Лудичев и той съвсем бе го чух а, въпроса а, кой е виновен, кой трябва да е виновен и мисля, че все пак а, ние журналистите а, в, а, в много случаи сме идеалните виновни. А, не е виновен човека, който е стрелял, не е виновен човека, който му е дал заповед да стреля или му е дал заповед да прави каквото си иска. А, не е виновна а, международната обстановка, извинявайте, това го казвам без хумор, че спращат такива хора по пътищата нещастници, които търсят убежище. Не, виновни са хората, които разказват тези работи т.е. Нали, пръста, който показва луната. Той, е, той се гледа, а не, а не луната. В да го отнася. Да, да така, че, така че това е все пак доста класическа реакция, но аз отдавна не бях и чувал, между другото, от българските власти, може би от времето на Първалнох, когато той имаше така много, едно хубаво изречение, че, ето, например, тази статия не е писана с много любов към, към България, нали, на BBC или на Люмонди и така нататък. А, темата за, за любовта на нас и не, не е много интересно обаче между хората, не между хора и държави. Сега, последно да попитам, Александър Леви, как му се вижда родината България и в какво състояние демокрацията тук в момента от това, което днес президента връчва втори проучвателен мандат. Ние сме в една верига, една въртележка от е, парламентарни избори, няколко в последната година и половина. Ви... Да, исках да споделя две неща с вас. Едното а, абсолютно откровенност, журналистическа откровенност. Откакто се занимаваме с войната в Украина, някакси а, България изглежда много малка. Тя винаги е била такава, за добро или за лошо. И, и за това много често а, си, с, не си струва да се говори с много думи, а да се каже може би най-важното. В момента имаме едно, един проруски президент, който просто иска да задържи максимално топката в себе си. Аз така виждам мечтата. И колкото повече той се задържи на власт, защото де-факто една парламентарна република като България в момента е президентска република, това е негова мечта. И аз така виждам неговата стратегия. Друго, за България, спрямо се пак войната и бивше СССР, аз бих казал, бих искал да кажа нещо, което на нас много ни харесва, и ние много следим в, в сводката, а, страните от Прибалтика, това е... е да Другите звали... леч по-малки от нашата да, страна. Да, да, да, Пуме. точно да, защото говорихме за малки страни, защото България де-факто став... не е малка страна. и много често е, е, говорим за малка страна в Европа, но тя като, ако е, ако е сравним с Прибалтика, а, Балтийските страни, т.е. Нали, това е русизъм, или Люксембург, или даже Белгия, тя е абсолютно нормална европейска държава както на нас да, да биха не се иска да бъде. И ние много следим какво казват а, балтийските държави за този конфликт. И аз смятам, че в България има хора, които си спомнят съветското минало, защото все пак 16-та република това не е мит и много добре ги разбират нещата и имат, може би, правилния ключ към тази война. И аз много се надявам на тези хора да си партнираме с тях и може би някой ден да видим сводка на български язик, може би даже в близък ден. А, в смисъл да превеждат сводка на да, български? Да, разбира се, да. И с тях на помощ да я правим. А, любопитно, любопитно <laughs> с такъв закачлив финал а, приключваме нашия разговор с Александър Леви и с а, Катрин а, Гишар. А, двамата журналисти, френски журналисти, така ще ви представя, а, които правят а, сводка, един военен бюлетин в а, Телеграм. В Телеграм, което е медията на тази война. Да не забравяме. Това беше нашия избор от самото начало. А, Телеграм. Благодаря.